Neurri handi batean, Irun iruntzartela martxan jarri izanak ere, eragina izan du. Dagoeneko, hama semi ya irundar baino gehiago baitira... Ogoita lau orduko egoitza elektronikoaren bidez, administrazio elektronikoa baliatzen dutenak, gauza txikietarako eta udalarekin arremanak errazteko. Horrek, eragin zuzena izan du, bulegoko horrez aurreko arretan, sarrera elektronikoak euneko amalaukakot zazpien mendatu denean, milioi bat berreundagoita maikamila sortzireun bat izapidetzarekin kudeak eta errazenetarako. Bulego aldiz, kontsulta eta kudeak eta konplesuenetarako geratzen ari da. Horren irudikoa da, iaz mostradore etara jozuten laro mila, larundamalau, pertsonei eman dako arreta luzeagoa izan zela. Bataz bestean 6 minutu terdikoa. 2008an baino, euneko behatzi luzeagoak. Aurrez aurreko kontsultako puruak, bera egin badu ere. Bukatzeko geien gora eginduen kontsulta bidea, kiroldegietan eta sanmartzial kaleko bulegoetan, bertan dauden autozerbitzu terminalen bidezkoa izan da. 2008 Malauarekin alderatuta, euneko irurobeita bostegin dugora, berroita zazpimila, sortzirundalaroita maika, kudeak eta makinen bidez egin dituztelarik. Bestalde, zero amar telefonaren bidez egindako kontsultak, bere horretan mantendu dira. Iruroita sortzimila, laureundagoita bat, dei jaso dituzte, eta geienak informazio eskaera azkarrak izan dira. Telefono dei laburrak baitira, bat azbestean minutu eta bat segundutakoak.